Vydavatelství Timpanum uvádí Filozoficko-pornografický detektivní román Petra Stančíka Mlín na mumie S temným mručením se k ním začaly stahovat vakanti z celého okolí. Jeden mával kladskem, jiný zase rezavou břitvou, další sice neměl dost odvahy loupeži, ale snažil se alespoň vyrvat váhy kamenné spravedlnosti, stojící na mostě po boku sochy svatého Iva. Dedera vytáhl z rukávu teleskopický obušek, mávnutím jej roztáhl na trojnásobnou délku a se slovy na žebrání ruce nepotřebuješ přerazil násilníkovi obě zápěstí. Bídák popadl klobouk plný peněz do zubů a s kňučením utekl. Jeho soudruzi jej zbaběle následovali. Pořádek byl obnoven. Durman uznale pokýval hlavou. Děkuji za v skutku názornou lekci z demokracie. A máte moc hezký pendrek. Takový jsem ještě neviděl. Nechal jsem si ho vyrobit na zakázku ze tří železných trubek, které se zasouvají jedna do druhé jako svatá trojice. Vezmi si ho na památku poldy a pokaždé, když s ním někoho praštíš, vzpomeň si na moje heslo řád pořád. Durman poděkoval, ukryl obušek do rukávu a Dedera navrhl zajít na pivo. Tady, kousek za mostem na úpatí nových zámeckých schodů, se nachází znamenitá krčma utočenice. Nenazývá se tak podle točení piva, jak se mnozí domnívají, nejbrž zatočeného šátku z osobního znaku krále Václava IV. Blahé paměti, který se v přestrojení chodíval popíjet s katem. Avšak nelekni se, poldy, je to hospoda. U grobiána. Komisař nevěděl, co to znamená u a byl poučen, že se tak říká hostinci, kde je výčepní na hosty nevlídný, sprostý a vůbec sršatý. Za to však točí nejlepší pivo v okolí. Obyčejní lidé odsud prchají z děšení, avšak pravověrní pijáci... Tyto podniky milují A pro chuť piva jsou ochotní snášet všechna příkoří Tento jev byl dosud pozorován pouze v Čechách A dosud není uspokojivě objasněn Hospoda byla lidu prázdná Až na stůl mariášníků Byl mastících dňáblovi obrázky Stůl to byl podivuhodný Měl desku ve tvaru trojúhelníka po stranách se seříznutého do oblouků pro břicha. Protože při mariáši, na stole nesmí žet nic než karty, měl každý hráč ve stole čtyři šuplíky. Jeden na pivo, druhý na popelník, třetí na jídlo a čtvrtý na peníze. Aby se hra zbytečně nepřerušovala, ležel pod stolem škopík. Když některého z hráčů tlačil měchýř, prostě si opřel o stehno hůl, opačný konec zasunul do škopíku a močil poholi. Posadili se k volnému stolu s výhledem na protilehlý šelmberkovský palác. Po chvíli se přiklátil hostinský a před každého bouchnutím postavil napěněný džbánek. Durman si chtěl ohradit, že byl obsloužen před objednávkou, ale Hostinský jej utnul dříve, než stačil promluvit. Chlastej a kušuj. Oba pánové poslechli a nelitovali. Pivo bylo skutečně pohádkové. Schutí tak hutnou, že by se dala vrtat nebo ze zem. A završené sametovou svatozáří. Ještě než stačili dopít, přistály před nimi další plné čbánky a možné námitky hostinský opět zamítl dříve, než mohly být vyřčeny. Chlast je práce a ty se nebudeš flákat. A tak v nich pod tlakem mizelo pivo za pivem. Kolečka času se v družném hovoru roztočila jako divá a zarazila se až o půlnoc. Grobián jim spočítal čárky na porcelánových táccích, vybral peníze a v oblaku rituálně z prostých nadávek je vyhodil před hospodu. Dedera, který se propil do falešné střízlivosti, přesvědčil rovněž již dosti propláchnutého Durmana, aby šli holdovat bývalému králi Ferdinandu Dobrotivému, Jenž dlí na odpočinku na Pražském hradě a po nocích často hude na trumpetu. Vratkým krokem tedy vystoupali až pod vrchol nových zámeckých schodů, kde skutečně spatřili Ferdinanda. Z otevřeného okna paláce vysoko nad nimi hrál na trubku zbor poutníků z Wagnerovy opery Tannhäuser. V chladném nočním vzduchu se z nástroje kouřilo a Habsburkův obličej vypadal jako protažený odraz v křivém zrcadle. Jakmile starý mocnář dohrál, oba policisté poklekli na pravé koleno, vstáhli k němu ruce a mocnými hlasy zvolali. Ať žije Ferdinand, poslední korunovaný český král! Zapuzený panovník jim vlídně pokynul a dosti dobrou češtinou pravil. Děkuji, pánové, jenom doufám, že v tomto punktu nezůstanu opravdu posledním. Poté Ferdinand zmizel za oknem. Za to se na schodišti objevil oddíl chocholatých. Když je uviděli, zuřivě tasili šavle a rozběhli se k ním, až jim kohoutí péra na kloboucích vlála. Pršejmeš, kolego! Zablekotal Dedera a Durman jej rád poslechl. Začala divoká noční honička. Strážníci sice byli rychlejší a v přesile, ale před vrchním komisařem zase pražská architektura neměla žádná tajemství. Nejprve je zavedl do nenápadného průchodu mezi Thun-Hohenštejnským palácem a kostelem Panny Marie u Kajetánů. Jímž proběhli do Ostrohové ulice. Tam vytáhl z kapsy svazek paklíčů, překvapivě zručně odemkl vrata domu u Červeného kříže a skrze dvůr se prosmíkli do slepé bezejmené uličky vedoucí na nový trh. V karmelitánské pak chytili flamendrovskou drožku, která je šťastně rozvezla domů. Zatímco strážníci po nich až do rána pátrali v bludišti malostranských uliček.